أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزت عما يسکون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پھر شوی جمعہ دمونز دا ترجمه سبق ولگن صلی ونس جدو تجدی متعلق پسجد کی یو بندہ الله رب لیدت دا سم زیات زیاد میردیش نرنی سبک کی و ایلای کا نسعہ مات خوطن پاموس کی سویترو پا دریم رکات کی دعای کنود چی منگوائیو و ایلای کا او یا الله سترا تر څنګه منډه ووح کوشش کو تا وي کوشش تا ستشي کوشش وای لیک یا الله چې مانځل رازو ډېرم ساده بر ب تا به درس سر راو دو که نه دا صفت په من راش راشي الله د تا سرف ته منډې ووهو مطلب تا کتاب سرف ته تابا درطررف ته منډې و تومره خلق دي چاغي منډه تړلې وای لکه د دنیا د پاره او ډېر به کې دا چې بختوري چې داغي منډه تړلو داغي کوشش او داغي با دوړ ته د بارا وایي د الله د پاره د الله د کتاب د پاره وای لیک نکا انیا الله زبنگ با دوړ به مستاد پاره ای که عبادت ده منزده او ده مسلمان بداشانی تیده یومنه بل منزده بده دیر بیتا بئی انتظار به که درد سیمی باز خوطن درد یا د جمعی و رضاں، تو ویلئی که نسعا، او دا بتا دی، سستی برا کئی با دیگئی، ورو رو کی گی بناو، ویلئی که نسعا، تا دی با کئی، جزان ورس ام پا ٹیم باندی، چې دا دے چدا ہر ماس خطن کی د ګورې که کوم پنې ملزم دي یا اکثر تاسو بخيال کړی دي تبځې منډې دخل په نیمه شپه باندې دي ګور غيله برابر پاتې او چې د سار مو سیمشي استاذو ویناو وخت پورې اقوما اموندرا نګورې پاتې پوندرا نه پاتې صحاب کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین داغي چونکی په عربی باندې او د موږ په مطلب او په مقصد باندې پويدل د پټین باندې رضات ماینو د الله رب اجازه کو عبادت باندې دې رضات ماینو غریب فرض منجو کا غریب نفلی منجو کا غریب تہجد و الیک نسع بس زغه کوشش به وچی الله را ناراضی امیرالمومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی بارک و رضی یوشو داغه نه تہجد پاتی شه ول او راځي دومره او جړل لکه دا چا کرے چې غم شوي یو یا دا ځڑا نه کنټرول کیږي ډیر ځاتي و جړل تپاتې تہجد عمل کوي تہجد تي قضا شي تاول زمانه قضا شي ولفاظ دا و اليك نذها عملی طور پر داغیغا مثال ذکر کوم چې منگلم دا سی جدو جہدو کوشش پکار دے بلش پشوا تو چڑے را گئے این در تحجود پٹیم کی در تی آوازو کوئی باسا تحجود ملزیو کا دو اور تی سو کی ای پا ماں دی پل موږ کو دلاته ونی ما وی سي پوتوي نظامنا سوفایا ناشنا غته کې په جنم دینه او تیورو ربا سره د حقار نشته خپل موږ کا سحودو کا عبادتو کا اذان د دعاګانه کې غواړه ما پریدا دې پرې دم دینه څوک خپل تعارف کا ویز شیطانیم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 داغنه ډبلله جردر کو نه چې دته ننده بیا پاتې شي او بیا هله داغې نه ګنا او ډبلله جر در نه کې د د پاسهه او خپل و او و که نه منډه چ له به زمنه دا الله دپارئ شش به زمونږ د الله دپارهئ چې مونږ ځان ستړیکو جید اپارا قرآن کریم کم اللہ ربو دے زد دے او صحابی عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ صلی اللہ داغب آرہ کی ذکر دیئی را گئے دنبی علیہ السلام نا گیر چاپی را سا مشرکان او خلق راجمشی او نبی صلی الله علیه و آله کی ته زیاد خبرې کوي هغه څنګه لیکیا د دین خبره وته کې دنیا خبرې نه کوي قران کریم دیو طالب العلم د قران د طالب العلم واقع ذکر کوي صحابه په څرګو باندې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ آغر آغے کم کیفیت ر په پا کم انداز ر آغے چونکی پا موسکی خومنگوائیو کنا ویلائی کنا سعا یو ٹکی در خیال کھوئی اوستا طرف تا منڈیو زمانگ هر کوشش زمانگ با سوڑ دابد اچا دا پاری دابد اللہ دا پاری دابد الله د کتاب دا پاری دابد اللہ دا عبادت دا, دا پاری دا دابد الله توحید دپاره دی دابد پیغمبر د سنت دپاره دی دي تا کنه د قران دا صحابی متعلق و هی و هم من جاکه یسعا اواغه چراغه تا په منډه باندې یسعا ډیر په منډه او ډیر په با دوړ تر راغه تدہ بارا ادھا الله کتاب وعو د دنبی علیہ الصلاة والسلام نا قرآن وعو رم قرآن ازدکم اللہ رب العزت داغدر اتلو اغانداز خوخشو تر قیامت کوری پر قرآن کے ذکر کچھ ایخل کو سره سرہ داسی میں نا پیدا کے لگا داس اللہ اپنے امی مکتوم چو لگا بستر گنابی نو سماؤ تا سبق را گئی عمره قرآن سره میندا دا داغه بده سره چې پستر ګړونی غړون کولري خبره دا یو مثال در کوم تکا توره تیار دي سترګو سترګو نظر مستا حساب برابر دي تکا توره تیار ده بالکل اندیره ده رانا نشتی تپا غلا راځي څنګه دي عمره په تکليم دي تومره په تکلیف باندې دې په ترته ونه وردیږم مغزه ترت غټ غټ نهي کړه جمپ نهي او بیا یو سره دې چاغه عمر لغریب کرنا ورز دغه په هغه تیارا ده ورونده تومره مینه د قران کریم سره تومره د الله د کتاب سره مینا دا زکا چې و الیک نسع غ روزا نوین په خپل ځوان کې سبقنا با بارنو زخا اقا سبق کی بچلیو وَإِلَيْكَ نَسْعَى او یا اللہ ستا صرفتا منگا مندیوو یا اللہ زمان باق دوڑ ستا دا پا رہا دی داؤگو رکنا قرآن ویسعا فمند مند را غی اللہ زمان باق دوڑا مندیبن قرآن او الله زمان باق دوڑا زمان طوز جنس د قران کریم په اړه کې قسم د ډېر خوان ډېر خوان کوي زما استاد شیخ القرآن علامہ محمد طیب طایری امیر جماعت اشاعت التوحید والسنه داږي ځونه اکثر د قران کریم د سفر د پاره سر تکم ز کم شیخ دا کم دی وی کوتان کیم انتا ختم دیو درسته انتا تلیم ٹیلی فونو کوم شیخ ته جملے با جوڑ کیم کمزه کیجی لانچی جی کیم اکثر په سفر باندې قران کریم د پارا ټول باک دور ځنه ټول دا کتاب د خدمت د پارا تاسې خلق دی طول ورز بیانونا درتونا یو علیم خبره کوله هغه جماعت شیخ فکر اکثر بیانونه چرته زونه چې شیخ فکر دیو زم د ورو دي بیانونه د پاره د داغه دا علاقه د دا خیبر پښتونخوا کې به نه شي علاقه د چاغي د ګاړې نه کیږي په ګڼو ګڼو وبته پخره کې په بره راوانه شیخ ته الله دی حفاظت وکي او الله دی سلامت لري اګه غورو ته ببر روانې لکه ګټ ځوانانو ته معروف اچاندې عالم خبره کولی یا اکثر د شیخ ستر زم یو څړې چې بغرباندې او خيږي او ټول اوردې وګورتی بهرونه او کی ناغه دې د بشپکې چې ودشي نه بیا پټړا دي شوته په اورډاډه پرودی ادمون شیخ قران الله دې په عمر کې برکت واشي عمولیکم خباله کولتي شپې زګورم له شیخ ته تهججد کوم زولاري دا دي علما وګره په دنیا کې ډېر کمی خا چې داغي با دوړ د قران لپاره دي ډېر په ګداځي نه چې داغي با دوړ و د قران د ورته لپاره دي چلګور ور اور ور کی خا بل چلګور ور ورنه کې قران له ورکه وزا ما دی ختمی که قرآن لمنورد وار بود بول. بولی قرآن کو د ده بارا نو قرآن کو اللہ را بولی زد دی ده بارا را لگلیو چی دا دی عوامو تاو خلقو تا بیان شي دی ده بارا دی دا سی باک دوڑ اکڑی شی چی یا دی ازدکڑا یا بے ازدکی او یا بے بلتخی دی دی رو خلقو باک دوڑ تا وقتی لو غا غا وا اسلام د پاره وي کوشش کوم ا چې پتا ولګي دا د اسلام اباد د پاره ټول کوشش وو پتا مونږه لګي دي چې په کوم طرف لاوړو لو مقصد میرونو دا او الیکا نسعا یالله زمونږ باه دوړبا تاده بارے تاده کتاب د تا بارے تاده توحید د تا بارے تاده پیغمبر د تا سنتو د بارے بای با ګور ویا دي د بارے کوشش بد دي د بارے وله دته روزانه به موځ کې وای کنه دا به وره نه چالا بالا بر کردنه مولا کنه هروی ملاجان او قرانجان او ترت کنه کبا تانو وی ولکون دی زو ته خو بویکنه سبا تکې دی کندی دی یا تهوبم تکې کنه کنه 2 اورس دې ملاحظه پاره دی دي چې بس ملاجه نه او قران jane ملاجه نه او درس jane ته کوم زو ک کنه تاسو ګډی دی چې تم ور دایو طالب العلم دې امیده او راغه دا دا کوشش ولی امیس رلی دا قویره سیزمی نکو کم از کم او ریده خوشم یا کم از کم کنور تا نی نو دا قرآن والو زی چی کم زی کم زی کینی نال تا خوش آرو خوا لگو دا کوشش خوکم دا مند اثر لدا باست دوڑ یا پا قرآن پا یو زی کی بینیگی یا مرگر بر لداؤتور کی جرازمانا د جی مون د جو تاسې زای کې به وکو چل ت داله کتاب وواو ما خودن درسې مړهیم فارې را ځې چې راړ دا خو کو شو که نه نوه ټوله خبره به میانوته نه پرې دو من بم کو شش کو لاته خپې به خو زهو ولې تا زه بمونې واای ولی ی هوه مو د تاسو نه تبوستو نه تبوست واي او تاسو رب ته کوشش کو با دوړ و تاسو د پاره کو نن مو نن خبر شو چیرې په دعایې غونډه کې مونږ الله سره ډېر لوې وعده کړو مونږ څه کړی دي سم کړی دي ځو سره څکو الله دې مونږ ته توفیق رايي دغه شان دی قرآنی کریم کې الله پاک یو بل امي سره دې دا غو ذکر کوي 20م سوره یاسین سوره یاسین خلک دې وای کنا دا سوره یاسین چې له صاحب یاسین دا جوړینو مو پن نو می حبیبین جارو سوره یاسین وای لیکن پدې سوره یاسین کې چې دا کم یاسین څه بواقیا ده اغا واقعیا اغا واورا او دعاق صاحبِ آسین پشاند اخبال خپل جوڑا گا یو خبر اکم کوئ جو گوئی یو سڑے دے مڑیتا جوندیتا یا اسی پکور کی تلاوت کی یا بدگان کی تلاوت کی او سرودی آسین ای خود دے یا رو سرودی آسین میں پیاد ویاد کڑے دے وڑے را کولی خبر ادا خود دارا تووا د جدا سرودی آسین کی دے چاو آقیتی دې شپتاوتنې د کرپتاوتنې نوایدا یې یقین د یو جوړې لمو دا یو عیټړاو ده لکه عقیده دې د صاحب یسین نې د عقیده د صاحب یسین په شان دې نه ده یو لاق پیری ستر دې یاسین وای خستم دې ګټه لا فائدې ده ستر دې یاسین په مقصد ځان پواک الله پاک دا اگر چڑی واقعی دکر کری دا دو واقعی دا دویشتا مجھتی پاری اخیرنے مقت دیر سروتی یا تین سبق زمانگ سو وَاِلَيْكَ نَسْعَا سبق نمو باہر نو دو او سا طرف تا کوشش کاؤ یا اللہ زمانگ بات دون دا بستا دا پاری دا بستا د توحید دا پاری دا بستا دا پیغمبر دا سنو تو دا راتی تو ګورو قرآنی کریم کې الله رب ال عزت سوره یاسین کې آیت نمبر 20 شامل وجا مین الصل مدینتی اورا غید کی دی داळखنام رجر دنیا وسړې یوعم سرهو زمیدار یسعه چې منډې والے یسعه منځ په دغه چموایو کنه دویو فونوت کې وَيْ نَسْعَا وَيْ وَيْ يَو يَو مولانو, و الیک نکا او یا الله موږ تاسو ترپت منډي وو تنت وئی راچا هغه صاحب اتینو ګره چې قران وئی رجلن وجا مین خپل مدینته او راغې د کلی داڑک نام رجلن یو څړې یو عام څړې پیغمبر نو مولا نو عام څړې او اني وها تاسو دې عوامو ته پر دا خبره می ذکر کړه اني څړې دې او با ویلئی که نتا بانده عمل کرده ده تو ای قرآن وَجَا مِنَ اَصْتَلْ مَدِينَتِي د راغِ ذَكِلِ دَا رَقْنَا رَجُلُنْ يَوْسَلَي يَتْعَا چِ مَنْدِ وَالِي او مَنْدَ مَنْدَ یو کیلی تا اللہ پاس دو تنا امبیاء والیگن دا صاحبِ عثین دا پیغمبرانو شاگردی اختیارت دا لاغین از توحید مسئلہ از زکلا یو اللہ کئی حاجت رواب مشکل کوشا داتا زنج بخش عالم الغیب وعدار اختیارمند دلریو جنز دین او ریدون کې ذات ترپ و ترپ یو اللہ دے تاقید از زکلا دا انبیاء اونا دا انبیاء خلق او هغه پیغمبران بدنام کړل د درو وو الزامونه په وله غول قران وو الى الله کتابي فكذبو وما سوره 3 ایت نمبر 13 وزرب لهم مثلا اصحاب القريه الجاهل المترون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما خلق او هغه درو جن په بدنامی کړل څنګه بدنام کړل پیغمبر علي مصطفی و سلام بچکل یو کلی تلانن یوالا کی تلاړل دا باغ زمانی کم حاصل پرست مولیان او پیران وو اغي په او چا تر دمنه دوکانداری ختمي کی دوکانداره ته نقصان رته کوړی دا وی زونه داهر سره باندې گی بندگی دمي ما خامونه بندگی ناغي بوله کی دوه پیغمبر چکمون او پاغه باندې به دروغ الزامونه ولا ګور بدنا نه په و لکه په نبي ل سررات او اسلامې بد نام لګوري وو چې د ابرایم اسلام نهمن نوبي ل سررات او السلام باندېزامات لګولی وو چې دا دا نه منې دا نه منې دا نه منېبد دورور کې موګوري اشازو صحید سونه والا اورانېکریم خلکو ته بهې نو با ت فررس مانفتې لګي وی خو دعا نه اوو مې وښه وانه مني اته کوي چې دین نه ځان ساتل پکار نو بل مولا باب با که आवाज وکي وې دي خو اولیا نه مني یلا کا څه دې کوي نو بل باب که आवाज وکي دا خیرات نه مني دا ستو د دروغ پر ویګاندی دی اے یو څلجه مخه ته قران پروتی دې به دعا مني کرا د دعا نه انکار کول ولا کم وړي چی دعا نه مني اگر مسلمان نه دې کم سړی چې خیرات نهې اغاړو مسلمان نه دی کم سړی چې اولییا نهېغاړو مسلمان نه دی اولییا منږ منو خدا نه مننو مو و د الله سره مبره بره وئ مو و د اللهه کو ل زت نه غواړی د اولییا نه م غواړهمون جرم دا دی مو و غ سره دله نه کوئ اولیاء و نه مغواړي خلک الزام لګوي دي اولیاء نه مفرق څومره ده من غوې دعا کوا په طریقه د پیغمبر دعا کی ځکه مه طریقته اختیاره ده طریقه ده ځان نه بنه راو باسي دعا بغوړي په ځاپه طریقه؟ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په با طریقه باندې دوی دي دعا نه مې من ويو خیرات کا مڑی پتی بېلکل کولای شي اورز ولا مخ خاص کوا چې دا ولا نیمه خامده دا وجو می دي دا تلوي ده دا کلیزه ده ولې قران کې الله رب العزت وایي انفقو خرج کړئ بیا یوځی کې الله رب العزت وایي ومال خرڅکا باللیل والنهار كم ټایم کې جو خو کوي اورز او ټایم ولا خاص کوا مو حدیث کی راوی نبی علیہ السلام وی لا تختص دو خیرات لبورز خاص کے نو ویو خیرات تو او پتہ طریقہ دا پیغمبر اور خاص کو جی پسل وختہ مورز مان دے ثواب دے او پتہ دیر چھ مورز وی ثواب مش نو من ویو خیرات پیغمبر نو ملا فتوی لگا پمبان دی وی گور دے خیرات منے دا دا زمات ته هر دور کې لګېدلی د قام بیا او باندې خلقو لګولې وي وله دغه چې ام بیا او خلقو تدین صفه بیانو دې دور کې مې عالمه تفاصط ترا پاور خالص دین بیان نه خلقو دا جماعت چې خالی خالق کاری کنا اجودر تټی کانیا نه بیانې د نړۍ ډاکو هغه د پیداړ دې پورې وړډو د خلقو د طبيعت او د خلقو د مرده خبرې وي کنا زماږ غږ دی خبره پروا نشتی موږ الحمدلله دا غام بیاو په نهج باندې او دا غام بیاو چې الله توحید بیان کړو دای په نقش قدم الحمدلله روان یو دې قران موږ له اداسي ذهن جوړ کړل له ذهن تازیراله کړي دا شنواله ترا تو سلام خپل قوم ته نه نیم توګه بیان کو او په نه نیم توګه له کې تمرګان مسلمانان شي د وروستستان عمر تاسو غوډه وروستونه زیاتې من الحمدلله قران مونږه ته سلې راکې دا مونږ غني غني سره پروا نه ساتو ډېر پکې ځاتي ځانګړي جماعت کې ډېر غړاو ډېر غړاو یې پکې الکه دا ډېر غړاو چې په دی باندې دا جوګه ته چې کم ځای کې د ممبر نه کم आवाज چې آیا دا आवाज د قران نكيږي که دا ځان نكيږي فرق ده یو خبره د قران نه ده یو خبره د ځان مده کومه او رو هغه مو نه كن مليته دلته گزاره پکې پکاردل دي چې لگا لگا اوګه پسته او نرم نرمه عالمانوي بلکې حديث کې را دي د قیامت فورس دا الله رب ال عزت مقته دا دي انبيانو د الله په مخ کې ولاړی بلکې دا کوم واقعي چې ما را وښیده درې انبيادي عمره درې انبيادي او يمتي يهودي صاحب يسين يهودي يهتندې او چې نري عمل کاون کوي سل پاپر يهو دا وړه ګڼ باندې څخه دا هوټل پاپړلی په پا پاवळو څخه الحمدلله دې خبرې سره دم پروا نه زمونږ په بیان چې به ان شاء الله هیڅ څه फरक نه را دي نه زمونږ په دچا په ګڼو باندې او نه دچا په ډيري دوبانه نه په کمه دوبانه پروا نه چلاره په عزت په کومه طریقا قرآني کریم دا بیانولو حکم کړل ان شاء الله غشنته بیانو پاري کې بکم کوز نهي پاري کې به پلان کې او د ډنګي لحاظ نهي یاره د پلان کې لحاظ پکار او د پلان کې پکارو زمونږ د دې جمعه باندې سلطان بابا الله دی قبر ضرور نه ډکی انتہیه هوڅلې واده وړو او شاګرد ددا چې تړیو چې د پنځه شیخ القرآن یو شاگرد دو دې پټان کالني کې مولانا نورالحق د افغانستان دا غړي شاگرد دو توتا بابا اواګه د عالیبو چې د الله رب عزت کتابي بیاناو تر مرګ پورې عمر ګلم د قران د پات راغې دیار له چړې والے چېو چې د بسرغل جمعه تا په چړو باندې ګزارونو ته وکړل قرآن د پاسه شهید کوو او د الله د کتاب نشا تا هغه د شاګردان تیار کړو چې هغه شاګردارو کې یو قیمتي لال یو قیمتي हीरा هغه زمنګره امشا کال نه دا کریم جمعه متولي سلطان بابا هو الله دی وګوخي دا قرآن ته خړی کی غیرت پیدا کوي دا قرآن نه ده دا سړ لرکي غیرتتی کوي او چې خوړان نی ویللی داله د کتاب نه یو سړی لري او په ختوو کیانو او په خوبونو باندې عادتي چې ملی په بکنن ډې خپې خسه وکلوي دیېره زبر دته خې به کې وکله ملی په کې خوبونه به انل ملیې په کې خلکله وظفی ورکړې چې هو هو کوئ په زوره وایي چې الله دقال کوم چک کې جا الله جمماتې اړ فرشي و دا تریخجر د پیغمبر کړلهته د د پیغمبر نه زیات په الله باندې معې د پیغمبر د الله سره می وه که نه دا طریخه خو پیغمبر نه ده کوړي چې په مات کې په زور زوره چکې ووالی چې چې وا په زور لا لا الا الله الله الله دا دې منبر مه رات نه کوله اسلام خوري کی که ستې خوري یا ستې رونوبره مونږ چې موږ کی وایو و الایکا نسعا یا الله زمونږ باص کول زمونږ کوشش دا با. چا دا پاره یې یا الله دا بل صرف دا, دا پاره یې بل چا دا پاره با نه اورو یا ستې دای وې څړې دې رجُل المؤمن صاحب یٰسین د وی دی یو شاگرد دی ده اوراغه اومند وند و بند دی تو ی خلق قوم تا قال یا, یا قوم, قوم اتبعوا المرسلین وجا من القل مدینۃ رجل یسام اوراغه د کیری داڑک مې اوسړنه کومند وند و بند دی قال دویا قومی اتبعوا المرسلین د دې پیغمبرانو خبره و ب غمران سو چې و خبره و خلک خوټول غسو را مشي ورتهوي و مونږ خو دې د مرک ب بس کړلی مګې ول الحمد الله اني عامن بې رې کوم پس ماون او په ډان سکلیو ته خبره وکله اني عامن بر رې کوم پس ماون واورې په کولا غو چی ما ایمان را دی پا اخفل ربان دی پس ما اون پا گولاؤ گونو آو رئی دو طرف تا پا لگاؤ پا درگون و قوم دی لازون کی لوڑی دی اسلحی دی غشی دی توری دی من طرف تا یکیو آدی او سڑے والاڑ دی دا غیرت پا دے کسی شی پیدا کو دا الله کتاب پیدا کو آخ دمانا کی کم دا انبیاء علی مسلم مانے کم اصطعی پی کم کتابو نازل شیو د الله رب عزت کتاب دا پسړي کې غیرت پیدا کوي توحيد عقيده دا د غیرت عقيده دا علما دي کرقيو يا ټول خلق أغيپي را پنډ شولل او باغزاي کې اګه له پوالو والو شيخ د قران ندي دې پوری غله شي نه ده قران کریم سوي چې کل خلق شهيد کو نو قران وې قيلت بول الجنه قیلہ دخل الجنه او تو ویلو چې جدا د تن تدام جنۃ دا تیل شه الله زمنګم د هغه په نقش قدم راواني چې زمنګا غ روحونو ته او زمنګا غ تاگانو ته ویل چې دې جنۃ دې مزه کو ورته دا خدا باندې کی چې ویلې کنا کعبہ نمتوبو عملکو تاسو کې د سمره شهران چې ناسي دې سمره جوانې نه بداوای پویترو کې زنانہ به زماده आवाज اوري څومره زمانی نه بتا سو پويترو کې وای ویلې کنه تا یا الله مون تاس سره منډي وو یا الله زمون باص جوړ دا ستاده پاري چا چا کړه دا وتو کنی کني کړه نو پښته باندې دا الله نه معافي ورډه او در روان ژوند لپاره د نن نه دا وسنه د عهدو کې چې الله زمون باص جوړ با ستاده پاري دې ستاده کتاب دا پاره وي تا توريز دا فارا باي تا تا تغيب برد وثنت دا فارا باي عقيدة خبر راشي باقران جيكي بابه حيثب نباته کیه خبرا باقه برونه دا کارو نظهي نده نا غادي تمسح چهولی ده دا, دا, دا. دا تاویزونه و دا تارونه داشته؟ قران کشته؟ دا صرف تامبیاو دا کار کرو حيثب نباته کیه خبرا باقه بوره دا کشش باقه قوم بگرن شاده دا, دا, دا کشش زړه ته ګوري مخبول استرګو باندې ګوري چې جهنم کډې تک ته مثال کې دروبر یو لار کې کنده کنه څه لشي ده او یو ژړې په منډ راوانده تا سده موهري جوړي کې تباسکه تباسړه همټ نه هو مخ کې تکه وردیږي اواز وپې کې یو ژړې زموند دستر ګوړانده قران سوې کم چرې الله وي چې شرک کې مختلا دي الله وي دې د جهنم کړي د ورديږي خطرناک کړه کما دا خې د دنیا کړي د ورديږي نه خامخا ترې رسته یې مصيبه وغوړره کې کس وخته خوشي اټړې با راوګلتي لیکن چې د جهنم کړي د ورديتو اولاد حدیث کې راځي صاحب اکرام نه سونه نبی علیہ السلام مجلس لګی دل دی او اواز راغی ترا ته ووتو دما کاو شو ځا به کرام وره پیډو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज مو ور دی آو تر سو دا وا دتی شو علیہ الصلوۃ والسلام وی او یا زر کاله مخ کې الله پاک یو درنه غټا جهنم تک ته ورځولی وا غنن کته ورته دی دا کډه ورډه خطرناګه دا د دین غوربیا راوته نکېږي لږ ړونو یو ځړې ک په شرک یوې نه دما په یان نیمه دما د آوازوري یو زنا نه په شرک یوې نه زنا نه پېداځي اې دغه چیز چې څل کېږي په دې بچا ته کړي په دې بچا څخه کړي او د الله بندګو چې څه کوي کوي الله تاسو کتاب کولاو او دی ما شومان سره اسان نماز او کتاب ده اې دي چې پتاه کو چې تاسو په یادو یادې یا نهي ما شومان ورنه کتاب راواله پاغي کو پوری ایمان مفصل او ایمان مجبل هغه پوری پاغي کړي دي والقدر خیره وشره من الله تعالی خیر او شر مقرره دلته څا ته طرف نه دي من الله تعالی چې دا کوم زنا نه چې پمبو بچا څکړي یا یو زنا نه چې پتاه کو بچا دا ایمان مفصلنا منکر کافردا دا دا خبر وتا څوډه راوره ځ جنا نه ونه سر چو ګوري چړي پدي کارونه کوم راښتنه خداخه غیر راوړی ها او دا تائی پګاړه کې وځمې درنه مولانه راوړلې هغه هم زر پګاړه کې که تو پیتابوز کی مال زما کور والا راوړلې مبارک شه غډر پند پوری کې یا دیو وذكر يوم طرف تمنوي والقدر خيره وشرره من الله تعالى خير او شر مقرر كدل تاعتي دا منوي داب ما شمانو ماشي وي دا بشران تي كم ديما ترتقو ديوالي كي وي مدرسه كي عملي طور پر دیا عمل بالعمل كذا خفيف بندلك خول دماغ و نسوجا تشتاو و ريكوالي كي بانوراني قاعده كتاب استاذ وي والقدر خيره وشر من الله اتعاله ایمانې مفصل ک استستا تاله د سبق در کوو او الحمد الله مونږ خپله مدسه کې معشمانو تداف ترجمې سره یادوکشف کمي دي که دمون ترجمه ده دا سره یاد چې د پووش عاق جوړه شي لداات سا خیرره او ش پر کد طرف نه دا الله طرف نه دي دا الله رب عزتنا علاوه پر تو څه کولای نشې دا صاحب يٰسین چیکمو صاحب يٰسین دا صاحب يٰسین انتهي و نرو به حاضر طرف ترخت قوم دي او دي ترخت دي پری پیغمبران دي او دي ده تلورو که څانو طاقت دي لیکن چې څا سره ديمان طاقت اغه بهدا چا نه نیري اټول قوم را جم شو اغه با اغه ساي بياسي لي بار د کي شي لكن قران داغه په بارے کې کوي قيلت بولل جننه وټو ويل شي چې جنته داخيل سم دي کا طبقه راشي طبقه و دمغا و اليك نتعه او استاد رب ته کوشش کوو دعوي قنوت کې مونږ وایو و اليك نتعه یا الله زمون تا طرف تمندیوه او یا اللہ زمانگ باق دوڑ با ستا دا پارا بای تو باق بیا دا اللہ دا پارا کو دا الله د کتاب دا پارا د اللہ د پیغمبر سنت دا پارا اخیری خبرا تاینی شرک دیووی نو ولی دو سڑا جہانم تا غردی کی دا باق دوڑ لده کوشیش دے تاینی ستا دا سرگو با مخی سڑا د نبی علی السلام دا سنتم واژونه کوي س ته سریق خلاف خلافوي ورته وایله کار دی ت نه دی با کار وکه او که نه ته وکو خغان جوړي او خفه کدو چې دودم لاړم جوک نهسممنا نه دتلل <سؤال> کار نه کېږي نو کوشش به کوو که نه انشاءلله ولی که نهوه په خپل عملی جوون کې راواړو که نه الله ز به عمل ک رالي فاسرو دا ش لاره لا